Condiția umană Pista 14 Partea a treia 29 martie Hankeu era foarte aproape. Legănatul șampanelor acoperea aproape tot fluvul. Coșurile arsenalului se deslușiră încetul cu încetul pe o colină aproape invizibile în fumul lor gros. Învălui de lumina albastră a unei seri de primăvară, a părut în sfârșit orașul cu clădirile băncilor susținute de coloane. Printre siluetele unui prim plan netet și întunecos, vasele de război ale națiunilor occidentale. De șase zile, Kio înainta în susul fluviului, fără nicio știre din Shanghai. Jos se și șuieratul unei vedete străine. Hârtirea lui Kyo era un regulă, era obișnuit cu acțiunea clandestină. Se duse pe punta din față din prudență. Ce vor?" întrebă pe un mecanic. Vor să știe dacă avem ore sau cărbune, e interzis să aducem. De ce? Un pretext. Dacă aducem cărbune, nu ni se spune nimic, dar fac în așa fel încât golez vaporul în port. E imposibil de aprovizionat orașul. Îndepărtare, coșuri elevatoare rezervoare. Aleații Revoluției. Shanghaiul îl învățase pe Chio ce înseamnă un în port activ. Cel pe care îl vedea era plin numai de cujoni și torpiloare. Se uită cu binoclul. Un vapor comercial, două, trei, alte câteva. Al său a costat lângă ucean. Trebuia să ia transbordorul ca să ajungă la Hankeo. Coboră. Pe chei un ofițer supraveghea debarcarea. De ce sunt atât de puține vapoare? Companiile le au expediat pe toate. Le e teamă de rechiziție. Cei din Shanghai credeau cu toții că rechiziția fusese făcută de mult timp. Când pleacă transbordorul. Din jumătate în jumătate de oră. Trebuia să mai aștepte 20 de minute. O porni la întâmplare. În fundul magazinelor se aprindeau lăm cu petrol. ici colo, câteva siluete de copaci și vârfuri de case se înălțau pe cerul dinspre apus, unde zăbovea o lumină nefirească ce părea că emană din însăși dulceata cerului și că întâlnește sus de tot răcoarea nopții. În soldaților și a uniunilor muncitorești, în fundul maghiernițelor, vraci, negustori de buruieni și monștri, copiști, vrăjitori, astrologi, ghicitori, își continuau ocupațiile lor lunatice într-o lumină tulbure în care dispăreau urmele de sânge. Umbrele mai mult se pierdeau decât se lungeau pe pământ, scăldate într-o fosforescență albăstrie. Ultima izbucnire a acestei serne neasemuite, existând a evea undeva în lumi departate, trimisând doar o lumină palidă spre pământ, Licărea în adâncul unei bolți enorme deasupra căreia se înălța o pagodă năpădită de iederă negrită. Mai departe, un batalion se pierdea în noaptea mai cețoasă deasupra fluviului, ciuruită de fâșii de lumină. Chiu coborâ până la un șantier de blocuri mari, un șantier al zidurilor înalte, rase de pe pământ, în semn de eliberarea Chinei. Transbordorul era foarte aproape. Încă un sfert de oră pe fluviu, privind orașul ce se profila din ce în ce mai puternic. În sfârșit, Han Purtătorii de trăsurici așteptau pe Chei. Kyo însă era prea neliniștit ca să stea nemișcat Preferă să meargă. Văzut concesiunea britanică pe care Anglia o abandonase în ianuarie, marele bănci internaționale închise, dar nu ocupate. Stranie senzație îți dă neliniștea. Simți din bătaie inimică, respir respiri prost de parcă ai respira cu inima. La colțul unei străzi, în luminișul unui parc plin de copaci înfloriți, cenușii în negraserii, apărură coșurile manufacturilor din apus. Niciun un pic de fum. Din toate câte le vedea, numai ale Arsenalului fumegau. Era oare posibil ca Hanke, orașul de la care comuniștii din întreaga lume așteptau salvarea Chinei să fie în grevă? Arsenalul lucra. Cel puțin pe armata roșie se putea conta. Nu mai îndrăsnea să înainteze. Dacă Han Kyo nu era ceea ce fiecare dintre ei credea, la Shanghai toți ei săi erau condamnați la moarte. Și Mai și el însuși. În sfârșit, delegația internaționale. Clădirea era în întregime luminată. Kyo știa că la etajul cel mai de sus lucra Borodin. La parter, tipografia mergea din plin, făcând un zgomot asemănător cu al unui ventilator uriaș în stare proastă. Kyo fu cercetat de o santinelă îmbrăcată cu un plovor cenușiu cu gulerul lat. Crezându-l japonez, i-arătă cu degetul plantonul însăcina să-i conducă pe străin, când privirea-i căzut pe fârtiile pe care Kyo îi le întindea. Prin înghesuiera de la intrare, îl conduse despre secția internaționalei însăcinată cu Shanghaiul. Despre secretarul care îl primi, Kyo nu știa decât că organizase primele răscoale în Finlanda. Un tovarăș, întinse mâna peste birou, în timp ce spunea numele. Vologin. Părea gras aducând mai mult a femei cu coaptă decât a bărbat. Această impresie se datora oare trasăturilor sale fine, subțiri și copilărești, în același timp ușor levantine, cu tot tenul foarte deschis sau șuvițelor lungi, aproape cărunte, tăiate pentru a fi pieptănate pe spate, dar care cădeau înapoi pe obraș ca niște fâșii țepene. Mergem pe un dung greșit la Shanghai, spuse Chion. Fune mulțumit de propria sa frază. gându izbura mai iute. Totuși, Afirma ceea ce ar fi vrut să spună. Dacă Han Kyo nu le putea da ajutorul pe care secțiile l-așteptau, predarea armelor era sinucidere curată. Ologhin își băgă mâinile în mânicile ca ale uniformei, îndesându-se în fotoliu. Iarăși, mărmăie el. Mai întâi, ce se petrece aici? Continuă. În ce fel mergem pe un drum greșit la Shanghai? Dar de ce? De ce nu lucrează fabricile? Așteaptă. Care își protestează? Cei din grupele de luptă. Teroriștii de asemenea. De teroriști nu ne pasă. Ceilalți? Îl privi pe Chio. Ce vor? Să ieșim din Gomindan, să se organizeze un partid comunist independent, să se dea puterea Uniunilor și mai ales să nu se predea armele. Asta mai presus de orice. Mereu același lucru. Orogin se ridică, privi pe fereastră, către fluviu și coline, fără nicio expresie, numai o intensitate înghețată, asemănătoare cu a unui somnambul, a viața obrazului său împietrit. Era mic și spatele-i tot atât de gras ca și pântecele, îl făcea să pară ghebos. Am să-ți răspund. Să zicem că ieșim din Gomindan. Ce facem apoi? Mai întâi o unitate de miliție pentru fiecare uniune muncitorească, pentru fiecare sindicat. Cu ce arme? Aici arsenalul se află în mâinile generalilor. Chang Kai și-l stăpânește pe cel din Shanghai și, în plus, suntem izolați de Mongolia. Deci, nici arme rusești. La Shanghai, arsenalul l-am cucerit noi. Cu armata revoluționară în spate, nu în față. Pe ce ne vom înarma aici? mii de muncitori, poate. În plus, nucleul comunist al armatei de fier, încă 10.000. 10, 10 gnoanțe de fiecare. Împotriva lor, mai mult de 75.000 de oameni. Numai aici. Fără mai vorbi în sfârșit de cean în și și nici de ceilalți. Prea bucuroși de a încheia alianță împotriva noastră la prima măsură cu adevărat comunistă. Și cu ce vom aproviziona trupele noastre? Tunătorile, fabricile? Nu mai sosesc materii prime. Nemișcat, cu profilul pierdut între șuvițele de păr, uitându-se pe fereastră la întunericul nopții care creștea, Vologhi în continuare. Hancheu nu e capitala muncitorilor, e capitala șomerilor. Nu avem arme. Poate că e cu atât mai bine. Există clipe în care gândesc, dacă îi înarmăm, vor trage asupra noastră. Și totuși mai există și cei care lucrează 15 ore pe zi fără revindecări, pentru că Revoluția noastră e amenințată. Chio simțea că se prăbușește ca în vis tot mai în jos. N-avem puterea, continua Vologin. Ea aparține generalilor din Gomindanul de Stânga, acum zic. Nu vor accepta sovietele. După cum nu le acceptă nici Cean și, e sigur. Ne putem doar folosi de ei. asta e tot. Procedând cu foarte multă băgare de seamă. Dacă Hankeu ar fi măcar un decor însângerat, Chion nu îndrăznea să meargă mai departe cu gândul. Trebuie să-l văd pe Pozoz la plecare, că zicea. Era singurul tovarăș în care avea încredere la Hancheu. Trebuie să-l văd pe Pozoz. Nu te uiști așa la mine cu mutra asta de parcă n-ai pricepe nimic, spuse Evologin. Lumea crede că Han eu e comunist cu atât mai bine. E o cinste pentru propaganda noastră. Nu e și un motiv ca să fie adevărat. Care sunt ultimele instrucțiuni? Să se întărească nucleul comunist al armate de fier. Putem aplica un talger al balanței împotriva celuilalt. Nu reprezentăm o forță prin noi înșine. Generalii care luptă împreună cu noi aici urăsc în aceeași măsură sovietele și pe comuniști, cât și pe Chiang Kai -shi. O știu, o văd în fiecare zi. Orice cuvânt de ordine comunistii îi va arunca împotriva noastră și îi va duce cu siguranță către o alianță cu Chiang. Singurul lucru care ne rămâne de făcut este să-l distrugem pe Chiang folosindu-ne de ei. Apoi pe Fen Yusian, în același fel dacă e nevoie. Așa cum mi-am desfințat pe generalii împotriva cărora am luptat până acum folosindu-ne de Chiang. Propaganda ne aduce nouă tot atâția oameni cât le aduce lor victoria. Ne ridicăm odată cu ei, de aceea esențialul e să câștigăm timp. În sfârșit, revoluția nu se poate menține în forma ei democratică, prin însăși natura ei trebuie să devină socialistă. s să-și să facă treaba, să o ajutăm să se nască, nu să avorteze. Da, marxismul conține și sensul unei fatalități și exaltarea voinței, de fiecare dată însă când fatalitatea o ia înaintea voinței devin neîncrezătoră. Astăzi, un cuvânt de ordine strict comunist ar aduce imediat unirea tuturor generalilor împotriva noastră. 200.000 de de oameni împotriva 20 .000. de mii. aceea trebuie să cădeți la un învoială cu Chiang Kai și la Shanghai. Dacă nu echip, predați armele. După o asemenea socoteală, nici nu trebuia începută Revoluția din Octombrie. Câți bolșevici existau atunci? Lozinga pace a adus alături de noi masele. Există și alte lozinci, Premature. Și care anume? Desfințarea totală, imediată, a arenzilor și datoriilor. Revoluția țărănească, fără intrigi și fără rezerve. Cele șase zile petrecute de Chio pe fluvii îl întăriseră în gândurile sale. În orașele de lut, așezate de milenii la confluența apelor, săracii îl vor urma tot atât de ușor pe țăran ca și pe muncitor. Țăranul e întotdeauna la remorca, la remorca muncitorului sau la aburghezului. E însă la remoarcă. Nu. O mișcare țărănească nu rezistă decât dacă e legată de orașe, iar țărănimea cu forțele ei proprii nu poate da decât o răscoală, e limpede. Nu urmărim însă despărțirea ei de proletariat. Anularea datoriilor e o lozincă de luptă, singura care poate mobiliza pe țărani. În sfârșit, împărțirea pământurilor, spuse Vologhin. Mai concret, mulți țărani foarte săraci sunt proprietari, dar lucrează pentru că mătar. Toți o știu. Pe de altă parte, e nevoie ca la Shanghai să ne apropiem cât mai repede gărzile Uniunilor muncitorești. să nu lăsăm să fie dezarmate sub niciun motiv și să le transformăm în forța noastră împotriva lui Cian Caișin. În clipa în care această lozincă va deveni cunoscută, vom fi zdrobiți. În acest caz vom fi oricum zdrobiți. Lozincile comuniste își croiesc drum chiar când ne părăsim. Cuvântările pot convinge pe țăran să ceară pământ, nici de cum nu vor convinge să nu vrea pământ. Care e alternativa? Să acceptăm a participa la represiune împreună cu trupele lui Chan Kai -shi. îți convine, pentru a ne compromite definitiv, sau în caz contrar, vor trebui să ne zdrobească, fie că o vor sau nu. Partidul e de acord că va trebui până la urmă să o rupem, dar nu atât de curând. Atunci, dacă e cazul să dăm în primul rând dovadă de șiretenie, nu predați armele. Ale preda înseamnă ai preda pe tovarăși. Dacă ei urmează instrucțiunile date, cean nu va acționa. Dacă le urmează sau nu, asta nu va schimba nimic. Comitetul, Catov, eu însumi am organizat garda muncitorească. Dacă vreți să o desfințați, întregul proletariat de Shanghai va crede că e vorba de trădare. Atunci lăsați-o să fie dezarmată. Uniunile muncitore se organizează singure pretutinde în cartierele sărace. Veți interzice sindicatele în numele internaționale? Vologhin se întoarce la fereastră. Își aplecă pe piept capul care avea acum o dublă bărbie. Se lăsa noaptea cu puzdere de stele încă pline. A provoca ruptura imediat înseamnă înfrângere sigură. Moscova nu va îngădui să ieșim acum din Gomindan, iar Partidul Comunist Chinez este mai mult încă în favoarea înțelegere decât Moscova. Numai sus, jos, și nu vor preda toate armele chiar dacă o porunciți. Ne sacrificați fără a liniști pe și. Borodin poate să spună asta Moscovei. Era singura speranța lui Chio. Un om ca Vologin nu putea fi convins. În cel mai bun caz ar transmite. Moscova e la curent. Ordinul de predare a armelor a fost dat al altăieri. Uluit, Chio nu răspunse imediat. Și secțiile le-au predat? Abia jumătate din ele. Al când medita sau dormea pe vapor, știa și el că Moscova va menține linia. Această situație dădea deodată o valoare confuză proiectului lui Cen. Altceva, poate același lucru. Chen euul de la noi vrea să le execute pe cean. Ah, de aceea. Ce? Mi-a trimis un bilet că vrea să mă vadă când vei ajunge aici. Luau o hârtie de pe masă. Chion nu remarcase încă mâinile sale de preot. De ce nu l-a chemat imediat, se întreba. Problemă gravă. Vologhin citea mesajul. Toți spun problemă gravă. E aici? Nu trebuia să vină? Toți sunt la fel. Îi schimbă aproape întotdeauna părerea. Se află aici de aproape două sau trei ore. Vaporul tău a fost oprit de multe ori. Telefonul să fie trimis Chen. Nu-i plăceau convorbirile cu teroriștii pe care îi socotea mărginiți, orgolios și lipsiți de simț politic. Lucrurile mergeau și mai prost la Leningrad, spuse el, când iudenici se afla la porțile orașului și totuși ne-am descurcat. Chen intră, îmbrăca și el în flanea, trecu prin fața lui Chio și se așează în fața lui Vologhin. Numai zgomotul tipografiei plată cerea. Prin fereastra mare, perpendiculară cu biroul, noaptea, acum de plină, contururile celor doi oameni. Chen, cu coatele pe birou, cu bărbian în mâini, încăpățânat, încordat, nu se mișca. Tăria suprema unui om ia o înfățeșare inumană, gândi chio privindul. Oare pentru că ne simțim mai apropiați prin slăbiciunile noastre? Odată trecută surpriza, socotii inevitabil faptul că cen se afla acolo. De cealaltă parte a nopții, ciruită de stele, Vologhin, în picioare, cu șuvițele pe obraz, cu mâinile trase pe piept, aștepta și el. Ți-a spus? întrebă cen, indicându-l pe Kio cu o mișcare a capului. Știi ce crede internaționala despre actele teroriste? În sfârșit, n-am să țin un discurs pe această temă. Cazul de față e deosebit. Cea încă singur e destul de popular și destul de puternic pentru a menține unită burghezia împotriva noastră. Vă opuneți aceste execuții? Da sau nu?" Stătea tot așa, nemişcat, sprijinit de birou cu bărbian în mâini. Chio știa că discuția nu era hotărătoare pentru Chen, cu toate că pentru asta venise aici. Numai spiritul destructiv îl punea de acord cu sine însuși. Internaționala nu are cădere să aprobe proiectul. Vologhin vorbea pe un asemenea ton de parcă totul ar fi fost limpede. Totuși, chiar punctul tău de vedere, Cen continua să rămână nemişcat. În sfârșit, momentul e bine ales. preferați ca ai noștri să fie asasinați? Va semna decrete și nimic altceva. Nu uita fiul lui e la Moscova. Și mai e ceva, ofițerii ruși ai lui Galen nu au putut părăsi statul său major. Dacă-i ucis, vor fi torturați. Nici Galen, nici statul major roșu nu vor îngădui. Vă să zic că chestiunea a fost discutată chiar azi, gândic eu. În discuția asta exista ceva zadarnic, găunos care îl tulbura. Îl găsea pe Vologhin, în mociu dat, cu mult mai decis când poruncea să fie predate armele decât atunci când vorbea de uciderea lui Chan Caixi. Și dacă vor fi torturați ofițerii ruși, spuse Chen, n-are importanță. Milioanele de chinezi prețuiesc cât 15 ofițeri ruși. Bun, Chen își va abandona fiul. Ce știi tu? Dar tu? Nu-mi îndoială că ține mai puțin la fiul lui decât la sine însuși, spuse Chio. Și dacă nu încearcă să ne zdrobească, e pierdut. Dacă nu oprește mișcarea țărănească, îl vor părăsi proprii săi ofițeri. Mie e că își va părăsi copilul după câteva el ale consulilor europeni sau alte glume de acest fel. Și întreaga mică burghezie pe care tu vrei să o atragi, Vologhin, îl va urma a doua zi după cine a dezarmat. Ea va fi de partea celui care are puterea. O cunosc. Nu e așa desigur și apoi nu e numai Shanghaiul. Zici că muriți de foame. Odată șanhaiul pierdut, cine vă va aproviziona? Fen Yuxian? Vă desparte de Mongolia și vă va trada dacă noi suntem zdrobiți. Așadar, nimic pe ianțe, nimic din Rusia. Credeți că țăranii cărora le făgăduiți programul Gomindanului, reducerea renzii cu 25%, nu glumesc, zău, nu glumesc, vor muri de foame ca să hrănească armata roșie? Vă predați în mâinile Gomindanului și mai mult decât până acum. A încercat lupta împotriva lui Cian, acum cu și revoluționare adevărate, cu sprijinul țărănimii și al proletariatului din Shanghai, e hazardat. Dar nu de domeniul imposibilului. Prima divizie e aproape în întregime comunistă, în frunte cu generalul ei și va lupta alături de noi. Și spui că am păstrat jumătate din arme. A nu încerca înseamnă a aștepta în liniște să fim sugrumați." Această discuție începea să le exaspereze pe Vologin, cu tot aerul său de îngăduință paternă. Nu ignora însă forța pe care o avea la Shanghai dința aparată de chion în fața lui. Gomindanul e o realitate." Nu noi l-am creat. Există și e mai puternic decât noi deocamdată. Îl putem cuceri de jos, introducând în el toate elementele comuniste de care dispunem. Membrii săi sunt extremiști în imensa lor majoritate. Știți tot atât de bine ca și mine că împotriva aparatului de conducere, numărul nu reprezintă nimic într-o democrație. Noi demonstrăm că comindanul poate fi folosit folosindu-l, nu discutând. Ne am încetat să-l folosim de doi ani, în fiecare lună, în fiecare zi atât timp cât i-ați acceptat scopurile sale, niciodată când a fost vorba să le accepte pe ale voastre. L-ați făcut să accepte darurile după care îi lăsa gura apă. Ofițeri, voluntari, bani, propagandă, sovietele soldaților, Uniunile Țărănești, asta e o altă chestiune. Și excluderea elementelor anticomuniste? Ciancai și nu stăpânea încă șanhaiul. În mai puțin de o lună vom obține din partea Comitetului Central al Gomindanului aresarea sa. După ce ne va fi zdrobit, ce le pasă generalilor din Comitetul Central că sunt sau nu sunt uciși militanții comuniști, cu atât mai bine pentru ei. Nu crezi sincer că obsesia fatalităților economice împiedică Partidul Comunist Chinez și poate Moscova să vadă necesitatea elementară care se află sub nasul nostru? Ăsta e oportunism. Bine, după tine Lenin nu trebuia să aleagă calozincă în părțirea pământurilor. Figura de alminter în programul socialiștilor revoluționari care nu s-au omorât să o aplice și era mai subliniată încă decât a bolșevicilor. Împărțirea pământurilor însemna crearea micii proprietăți. Ar fi trebuit așadar să procedeze nu la împărțire, ci la colectivizare imediată la constituirea softhozurilor. Întrucât a reușit, cred că îți dai seama că era o chestiune de tactică. Și pentru noi nu e vorba decât de tactică. Sunteți pe cale de a pierde legătura cu masere. Îți închipui poate că Lenin a păstrat-o din februarie până în octombrie? A pierdut-o în unele momente. Le-a întruchipat însă întotdeauna voința. Voi, cu lozincile voastre, sunteți împotriva curentului. Nu e o simplă manevră. E vorba de direcții care vă îndepărtează tot mai mult de mase. Ca să acționeze asupra maselor, cum pretindeți că o faceți, ar trebui să fiți la putere. Nu e cazul. Nu despre asta e vorba, zise Chan. Se ridică. Nu veți izbuti să opriți mișcarea țărănească, continua Chiuo. Acum noi comuniști dăm maselor instrucțiuni pe care ele nu le pot considera decât o trădare. Credeți că vor înțelege lozincile voastre care predică așteptarea? Pentru prima dată o urmă de pasiune se strecură în vocea lui Vologhin. Chiar dacă aș fi un simplu hamal în portul Shanghai, m-aș gândi că supunerea față de partid este singura atitudine logică a unui militant comunist și că toate armele trebuie predate. Cen se ridică. Nu din supunere te l ucis sau ucizi, exceptând lașii. Vologin ridică din numeri. În fine, nu trebuie să considerăm asasinatul drept calea principală a adevărului politic. Cen ieși. Voi propune la prima ședință a Comitetului Central împărțirea imediată a pământurilor, anularea datoriilor, spuse Chio, întinzându-i mâna lui Vologin. Comitetul nu va vota propunerea răspunse Vologin zâmbind. Chen, umbră scundă pe trotuar, aștepta. Chio îl ajunse din urmă după ce obținuse adresa prietenului său, Pozos. Primise misiunea de a conduce portul. ascultă zice zise Chen. Transmis prin sol, frămătul mașinilor tipografiei, ritmic încătușat ca al unui motor de vapor, îl pătrundea de la picioare până la cap. În orașul adormit, delegația Comintenului vegea cu toate ferestrele sale luminate, străbătute de siluete negre. Mergeau în fața lor umbrele lor seameze, aceiași talie, același guler de flană. Cociopele zărite în perspectiva străzilor, cu siluetele lor de iad, se pierdeau în adâncul nopții calme și aproape solemne, în mirosul de pește și de grăsime încinsă. nu putea scăpa de zgomotul sacadat al mașinilor, pe care pământul îl strecura în mușchi de parcă aceste mașini de fabricare a adevărului s-ar fi întâlnit într cu șovăielele și afirmațiile lui Vologin. În timp ce urca în susul fluvului, își dădu seama tot timpul câte puțin știuse, cât era de greu să-și justifice acțiunea, dacă nu mai accepta să se supună pur și simplu instrucțiunilor internaționale. Însă internaționala se înșela. Nu mai era posibil să se câștige timp. Propaganda comunistă, Pătrunsese în mase ca o inundație, deoarece le mergea la inimă. Oricare ar fi reticențele Moscovei, nu va mai putea fi oprită. Cean o știa și trebuia de pe acum să-i zdrobească pe comuniști. Asta era singura certitudine. Poate că revoluția ar fi putut fi condusă altfel. Era însă prea târziu. Țăranii comuniști vor pune mâna pe pământ, muncitorii comuniști vor cere un alt regim de muncă, soldații comuniști nu vor mai lupta decât știind de ce, fie că Moscova o vrea sau nu. Moscova și capitalele inamice ale Occidentului își puteau organiza acolo, în noapte, pasiunele lor opuse, încercând să creeze o lume. Revoluția își se sacina până la capăt. Acum trebuia să nască sau să moară. În timp ce îl apropia de cenul în soi de camaraderie nocturnă, Chio simțea că îl năpădește un sentiment de adâncă neputință de a suporta singurătatea, neliniștea de a nu fi decât un simplu om, decât el însuși. Își aminti de musulmani chinești pe care îi văzuse în nopți asemănătoare, îngenuncheați în stepele de levănțică arsă, urlându-și cântecele ce de milenii sfârșie omul îndurerat care știe că va muri. De ce venise la Hankeu? să informeze Comintenul asupra situației din Shanghai. Comintenul era tot atât de hotărât pe cât devenise și el. Ceea ce auzise, poate mai mult decât argumentele lui Vologin, era tăcerea uzinelor, neliniștea orașului muribund reulat de glorie revoluționară, dar care totuși murea. Acest cadavru putea fi lăsat moștenire viitorului val revoluționar în loc să fie lăsat să putrezească prin intrigi. Fără îndoială că erau cu toții condamnați. Esențialul era să nu fie în zadar. Era convins că și Cen, în clipa aceasta, se lega de el printr-o prietenie ce e numai a prizonierilor. A nu spuse Cen. Știu însă precis că trebuie uciți cea în cai și pentru Vologin, cred că e la fel. El însă, în loc să întruchipeze, uciderea reprezintă supunerea. Când trăim o asemenea viață ca a noastră, e nevoie de o certitudine. Cred că pentru el aplicarea ordinelor înseamnă certitudine, cum pentru mine certitudinea înseamnă a ucide. Trebuie să există o certitudine. Trebuie." Tăcu." Visezi de multe ori?" Continua el." Nu." Sau poate că îmi rămân puține amintiri despre visele mele.